Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De kun til løs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om A.O. Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Var du nogensinde i tvivl om, CD kunne holde til at være med i en regering med en socialdemokratisk statsminister? Nej, det var jeg faktisk ikke. Øh, og jeg tror også godt, at altså det er helt klart, at vi trivedes bedre med at være socialgarant i en borgerlig regering, end med at være erhvervsmæssig garant i en socialdemokratisk regering. Det var der ingen tvivl om. AO Andersen, kirkeminister januar 1993. Til september 1994. Fra januar 1994 til lige forskningsminister. Begge gange i Poul Nyhavn Rasmussens regeringer. Efter slutter regeringens fald i kølvandet på Tamilsagen overtager Socialdemokraten Poul Nyhavn Rasmussens statsministerposten, som leder i den hidtil seneste flertalsregering i Danmarks historie. Sammen med de radikale CD og Kristelig Folkeparti, danner Socialdemokraterne den såkaldte rødkløverregering. I den får CD fire ministerposter. To af ministerne bliver hentet uden for Folketinget, og en af dem er dig, Arne. Du var landsformand for Centrumdemokraterne, men hvor meget vidste du, og hvor overrasket var du egentlig over pludselig at blive udpeget til kirkeminister? Jeg var faktisk noget overrasket. Fordi øh, placeringen af partiorganisationen i CD svarer på mange måder til det radikale Venstres landsformand. Det er ikke en politisk post. Det er en organisatorisk post. Mm -hmm. og, øh, men øh, skal jeg være beskeden, så vil jeg gætte på, at øh, formanden ikke kunne undvære Peter Dutoff som gruppeformand, og så var han nødt til at hente en og hvis du skal være ubeskeden? Så vidste hun godt, at jeg er interesseret om netop for det område. Hvordan foregik det rent konkret, at du blev ude? Det foregik sådan, at klokken mellem et og halv to om natten, der ringede min telefon. Og den ringede nogle gange, for jeg sov min sødeste søvn. Jeg sad ikke vagt ved røret. Nej, for du forventede ikke at blive uden? Jo. Jeg forventede ikke. Og øh, så var det Mimi Jacobsen, der var i telefonen og sagde, at du skal have pænt tøj med til København i morgen. Ja, hvorfor skal jeg det? Jeg skulle være kirkeminister. Og så blev jeg til strækket for Fjemske, så jeg gang ikke engang sanset at spørge efter, hvilken portfølje hun selv skulle have, <laughs> Og det var egentlig forholdsvis uforskammet. Ja. <laughs> og hvad, vækker du din kone, eller hvad, hvad gør ja, man i sådan tror, situation? Jeg tror, var under det der ja. Okay, det er måske jeg, jeg, jeg, Vi måske hende. Øh, hendes forældre var på besøg fra Bornholm, og vi fik ikke... Øh, så er så forfærdeligt meget mere den nat. Jeg tror, vi delte en flaske rødvin eller sådan noget. Du var jo landsformand for Centrum Demokrat, som vi talte om, faktisk i en meget spændende periode fra 1987 til 1993. Det vil sige, at CD når at ryge ud og blive smidt ud af Poul Slytter af den borgerlige regering. Ja. Partistifter er, at Jacobsen når at gå af og blive ja. afløst, så ja. sin datter Mimi, som er leder af partiet... Øh... Hvor meget var du egentlig involveret i de her dage, 93, da I jo den borgerlige regering, som I har støttet i 10,5 år, forsvinder, og I meget dramatisk øh, pludselig øh, ender med at komme ind i en socialdemokratisk leder igen? Hvor meget var du inden over? Jeg var meget lidt inden over. Uh -huh. Altså det politiske, det lød jeg folketingsgruppen om. Jeg, jeg havde min mening om ting og sager, og jeg tror og onde tungere kan tro, at det måske var med bagtanke. jeg sagde til Mimi, at når vi skulle være i den grad juniorpartner, så måtte hun hellere få fire lidt tynde poster end tre tunge. <laughs> men, men det var helt uden bagtanke, det vil jeg forstå. Men hvad, hvorfor tænkte du egentlig, det var bedre med fire tynde end, Fordi end tre tunge? At, at når man er... Vi kender Social Demokrater. Mm -hmm. Socialdemokrater har den opfattelse, når de har statsministerposten, så er man en socialdemokratisk regering plus noget frøns. Og derfor skal man helst være nogen til at stive hinanden af. Aha. Så det var for at få antallet op i virkeligheden? Det var for at få lidt sammenhold, lidt, en lille gruppe ud af det. Du sagde før, at du havde særlige forudsætninger for at kunne blive, eller forudsætninger for at kunne blive kirkeminister. Hvad var det? er medlem af Åh, oh, men det er de fleste jo trods alt. Ja. Nej, men, men det har altid interesseret mig. Øh, jeg er opdraget i et intermissionshjem. Det var min kone også. Vi har begge to bevæget os i lidt mere almindelig, har han sagt, retning. Ja. Men, men, men vedgår gerne af og gæld. Og... Øh, og det er derfor, det, er altid, det er altid interesseret med, at sige, at jeg er barn af den to landsbyskole i slutningen af 40'erne. Ja. Min viden om verden i den tid, den stammede fra Jule Gjellerup's geografi og atlas fra folkeskolen, hvor der i hvert afsnit om hver eneste land var et afsnit, der hed Folk og Historie. Her kunne man lære, at hollænderne var protestanter og oplyste, og belgerne var katolikker og mindre oplyste. Ej, det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Jeg har og læst... man kunne også lære, at indvandringen til USA havde fulgt forskellige bølger. Først kom Briterne selvfølgelig, så kom tyskere og nordeuropæere, og så kom østeuropæere i en dansk lærerbog, parentes, anden klasses europæere. Ej, det var nok jo well nok voldsomt, hva? Så, når jeg overlevede det, så skyldes det husmand Arnold Thomsen. For husmand Arnold Thomsen var søndagsskole der i missionshuset. Og han fortalte os, at alle børn var lige meget værd, og alle børn var lige meget elsket. Og det en pjat der, det kunne vi godt glemme. Så det var... Præsten i virkeligheden, der... Det var ikke præsten, det var husmanden. jeg det var husmanden, ja, uskyld, men religionen, der ligesom gav øh, det afstivningen. Det. det interessante er, at efter jeg i 1975 havde aflyst er Jacobsen i Radiorådet, der havde jeg ved en lejlighed, så jeg ved bord sammen med en af medarbejderne fra Måns Vemers berømte børne- og ungdomsafdeling. Som CD lå lidt i krig med. Som var sådan et af vores fjendebilleder, ikke? Aha. Og så kom vi til at snakke om begrebet racisme. Og så siger vi begge to i munden på hinanden, de har søndagsskolen befriet os fra. Det var lige meget sjovt. Det er meget sjovt, ikke? Ja. Selvom vi så endte lidt forskellige steder. Ja. Jeg har også læst, at du havde været aktiv i kristelige Forældre- og Lærerforening. Ja, det var fordi, jeg, det var nogen skud i sådan en forening. Okay, så der var, ja, jeg, var jeg var medlem af skolenævnet, så det var, det var sådan set... Hvilke sager stod du så over for, da du kom ind i kirkeministeriet? Jamen, i kirkeministeriet stod jeg jo først og fremmest arvet en meningsrådslov fra Torben Ringendorf. Ja, en konservativ kirkeminister. Ja. Og den var jeg ikke spor uenig i, den skulle jeg bare nørklæde igennem. Problemet var, at efter de ikke længere var i regeringen sammen, så var Venstres ordfører ikke længere enige i den lovtekst. Nå. Det gav visse problemer, men det lykkedes med lidt fileri og en indrømmelse til samme udmærket menneske, Bjørn Orenbøk, som, jeg øvrigt, som jeg i øvrigt overbeviste mig om, at hun havde ret på det område. Hvad, kan du huske, hvad det var? Ja, det handlede om præsternes medlemskab i meningsrådet. Okay. Hvad var uenigheden? Jamen uenigheden var, at i de forslag, der lå i ministeriet, der var... Der var præsten embedsmand, Han var ikke længere medlem af meningsrådet. Okay. Æ, I den nu gældende lovgivning, og i al hidtil i lovgivning, er præsten fuldt medlem af meningsrådet, men er selvfølgelig inde i sager der vedrører hans, hans egne forår. Ja, ja. Så det var for at holde en tættere, hvad kan man sige, tilknytning af præster Ja, og så fordi, og, at øh, og og nu vil sige, det er lidt højtidigt, at det menighed er noget, vi er sammen. Der er ikke tal om en bestyrelse og en funktionær. Du får også, det er også i din tid, der bliver, øh, har jeg læst mig til etableret et selvstændigt stift for Grønland. Ja, øh, men det tror jeg nok, man må give Ringdorf æren for. Aha. Øh, jeg mener, det var sat på plads, fordi øh, forholdet var, og det lyder underligt nu, fordi nu har man jo kørt til den anden side. Men forholdet var, at Motsfeldt, der var landstyreformand dengang, mm -hmm. var meget optaget af, at Grønlands biskop skulle være lige så fin som de andre, ergo skulle udnævnes af dronningen. Nu kan dronningen, som jo skrevet i i grundloven, ikke underskrive noget statsretteligt dokument, der ikke er kontrasigneret af en minister, der er ansvarlig over for Folketinget. Mm -hmm. Og da Motsfeldt samtidig hævde, at det var ham, der skulle indstille, hvem der skulle være biskop. Ja. Så var det ligesom lidt med cirklenes kvadratur der er for Det kan ikke lade sig gøre på samme tid. Det kunne ikke lade sig gøre på samme tid. Men umiddelbart før tror jeg, at Motsfeldt, efter en lang snak med Torben Ringendorf, var kommet i tanke om, at han kunne acceptere, at han indstillede til ministeren, der indstillede til dronningen. Aha. Ja. Og derfor er det meget kompliceret. til Jeg var meget glad for det. Ja, fordi jeg syntes, øh, for det første synes jeg, det var naturligt. For det andet har det altid irriteret mig til vanvid, når man har reduceret Grønland og Færøerne til sådan nogle mærkelige vedhæng Vi ved at tale om Syddanmark og Norddanmark og sådan noget forfærdeligt røvl, når vi har at gøre med to folk med deres egen kultur og historie. Det er simpelthen respektløst. Og man kan sige, at kan kan man også vicebiskoppen øh, op i Grønland. Ja, ja. Fordi at den egentlige biskop, det var Københavns biskop. Aha. Og, øh, og du var med øh, til indsættelsen op ja. i Grønland sammen ja. med dronningen. Og, ja. og den mangeårige visebiskop Christian Mørk bliver så biskop ved den ja. lejlighed. Ja. Ja. Hvordan Kan du huske, det foregik konkret? Ja, det, og... men det var foregivet, var, det var en meget lang... Fordi den var tosproget. Så det var en, skal vi sige, en forholdsvis long-playing forestilling. Vi skal prøve at se lidt nærmere på centrumdemokraterne som regeringsparti. CD har på nogen måder lidt svært ved at finde sine ben efter at være kommet med i en socialdemokratisk ledet regering. Det er man bestemt ikke enige om. Det mindste regeringsparti, Kristi Folkeparti, har samme udfordringer. De to partiers vælgere opfatter sig måske lidt mere borgerlige, og meningsmålinger begynder at knirke noget. Hvorfor er det så svært for jer? Jamen, det der, det der centrumstandpunkt det er meget svært at forklare. Prøv at spørge Lars Lykke nu, <løb> hvor stort arbejde han har med det. Mm -hmm. Æ, jeg, jeg er jo simpelthen for dum. Altså, jeg har aldrig kunne forstå det der med, at, at skillet mellem arbejdere og borgerlige, det skulle være sådan det afgørende vendepunkt i dansk politik. Mm -hmm. Æ, meget bekendt arbejder han også som borger i samfundet, <løb> og de fleste borgere bestiller faktisk noget ind imellem. Så, så jeg er svært ved at se, at det skulle være... Men, men, men det er det af en eller anden grund. Men, øh, men, men kan du komme dybere ind i, hvorfor det bliver så svært for jer? Er det bare fordi, det er den konflikt, og det kan man ikke gøre noget ved? Jeg tror, det, er, det ligger meget dybt i folk. Og så ligger det jo også i mediebilledet, at to parter, det er ligesom det, har med at gøre. Og så altså, tre og flere, så bliver det indviklet. Aha. Så skal man til det forklare detaljer. Hvordan oplevede du det så i praksis i det daglige samarbejde med de tre andre regeringspartier? Jeg opfattede det som godt. Aha. Jeg havde et godt samarbejde med, jeg havde navnlig, jeg havde navnlig i, i kirkeministeriet et øh, godt samarbejde med SF Staværne, øh, kirkeordfører, Antonin Jakobsen fra Fyn, som en solid grundvis pige, der, det var det, her mærke. Og øhm, jeg vil sige, øh, forskningsministeriet, som jeg overtog. Det kommer vi Det kommer vi til. Det kommer vi ja. ja. Øh, og ellers så var øh, rækken der for meget hjælpsom. Altså den tidlige Ja. Og kirkeudvalgsformand, det var Bjørn Hornbæk. Øh, Næstformand, det var To Linde Larsen, som selv havde været minister. Aha. Og som jeg sagde, når de to stærke kvinder passede på mig, så kunne du ikke skrive mig noget ondt. Nej. Men, gjorde det gjorde der heller ikke. Men hvis vi går lidt ud fra ressortet og ser sådan på samarbejdet mellem de fire partier i regeringen. Jeg opfattede det som godt. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Ja. Man kunne godt, du sagde jo selv ikke, altså der var jo et stort socialdemokrati, der sad på... Næsten alle ministerposterne, og så ja, ja, var der... Men, øh... men, det er rigtigt, men, men, men det var sådan mere et attitude at, at at det er jo også der regeringen, ikke? Aha. Det ved vi jo godt. Det, var sådan lidt, det er naturligvis et, et, en holdning, som absolut ikke gjorde indtryk på det ene af de små partier, nemlig det radikale venstre. Ja, for de har. Det, det radikale venstre har den opfattelse, at det er altid dem, der regerer. Det er bare lidt forskelligt, hvem de hyrer til at stå for det. Så det var nemmere for dem. Det var meget nemmere for dem. Og man kan sige, at de har også en tradition for at være tæt på socialdemokraterne, mens det er både for CD- Rækket. og Kristelig Folkeparti var ret nyt. CD-leder Mimi Jakobsen overtaler på et tidspunkt statsminister New til en regeringsrokade, der skal styrke centrodemokraterne. Hun styrker sig selv med, med erhvervsområdet. Gruppeformand Bente Juncker bliver ny socialminister. Du får forskningsområdet oven i hatten og bliver dobbeltminister. Vi vender tilbage til din ministerpost lige om lidt, fordi det hele, det der skulle have været en styrkelse af CD, eksploderer jo i virkeligheden imellem hænderne på jer. Efter blot et par uger må Bente Juncker nemlig gå af igen, fordi det kommer frem af hun og hans mand har klaget over larm for nogle unge med psykisk handicap, der bor ved siden af deres sommerhus. Og det kan man måske ikke rigtig have, for en socialminister det virkede ikke så heldigt. Hvordan oplever du hele den situation? Jeg oplevede det som en total mangel på fingerspidsfornemmelse. Da skandalen var eksploderet første gang... Vi hvor, hvor, hvor taler vi om nu? Øh, altså oprindeligt, eller? To, to, to derefter, Bente var det tror. Ja. Der er vi et par stykker sammen med hende og siger, Bente, nu tiger du helt, fuldstændig stille. Så kører medierne trætte i løbet af et stykke tid, og du siger pænt undskyld og færdig med det. I stedet for at videre i sagen. Aha og vil have ret. Aha. Og så er der bare ikke noget at gøre. Fordi så kører mediemøllen videre. Selvfølgelig, og, og, og, i, og, og i virkeligheden fra at være noget, forholdsvis ligegyldigt bliver det noget højst reelt, fordi det bliver nogle højst levende mennesker, der faktisk bliver generet. Aha. Og så står I der øh, med en minister, der må gå af igen efter ja, kun... så havde vi da heldigvis i vandet alle Som overtog, ja. ja. Men nu har jeg været nede og faktisk at læse en del avisartikler, især om dig, men derfor også om, om det her, og øh, man kan jo se, hvordan det eksploderer internt i jeres parti, og det bliver refereret ja. ret øh, detaljeret i pressen, de uenigheder, der var for nu at sige det mildt. Det har man hørt om før, ja. Ja, og... og, og Altså, det må da have været lidt håbløst, at man er på vej under spærregrænsen, og så eksploderer det hele. Det var. det var katastrofalt. Det var fuldstændig vanvittigt, situation. Øh. Noget øh, samtidig med det her, øh, så. Øh, arne Melcher var jo også en af dem, der ikke længere var min. Den anden arne, eller? Ja. den. den øh, han havde været minister for, for turisme, ja. øh, og han bliver så også rokeret ud i forbindelse med den afrokeret. Ja, det er han tydeligt utilfreds med. Det er han. Øh, og i den forbindelse får han også lige sat et politisk angreb ind på dig, måske ikke lige på dagen, men, men i den der almindelige utilfredshed omkring noget med serbiske flygtninge, som præsterne de, øh, de skjulte. Det er, det, er en, det er en af mine amatørfejl. Fortæl. Ja, fordi jeg bliver ringet op i jyllandsposten en meget tidlig morgen. De æber til journalister, der skal sige ned ind på den tid af dagen, og siger, hvad jeg mener om det. Han siger, at præster skal følge, følge loven. Uh, det var nogle serbiske flygtninge, som nogle præster ville skjule, ja. fordi de skulle udvises ja. i Danmark. Ja, og... Og det var generelt spørgsmål om, og, og det interessante er, at det jeg er mest optaget af at få formidlet, det er, at hvis præsterne har truffet de flygtninge og snakket med dem i deres egenskab af præster, så har de jo tagselspligt. Og det fanger journalisten overhovedet ikke, at det er mit hovedanlæggende. Aha. Mens jeg selvfølgelig er nødt til at sige, at præster skal følge loven, og hvis en tjenestemand bryder loven, så har det jo visse konsekvenser, og den bliver så. Så i løbet af tre dage, der bliver jeg tiljublet af den anden partiet, jeg brød mig mindst om. <laughs> så i virkeligheden, så, så kom du til at være sådan... Jeg kom til at være strammer <laughs> Ah min lille bror, han hånede mig, så jeg skulle ikke bare henvise det justitsministeren. Men men det er jo nogle gange det er jo meget illustrativt, men det der med at hvis man kommer til at være for nuanceret ja. i et svar, så er det ikke sikkert at det er den rigtige del der kommer med. Nej, det er det ikke. Og det er fuldstændig rigtigt, at sådan kom det ud, og det benyttede Arne Melscher så til offentligt og, at ja, sige ja. at det var helt forfærdeligt. Ja ja. Men i øvrigt kunne man så læse i aviserne at partist efter er at Jakobsen han bakkede op om kirkeministeren. Ja, det gjorde han, og det gjorde han principielt bakket op. Så, øh, og, og som, som mine teologiske børn sagde, du kan jo ikke sige andet, end at præster skal overholde loven. Nej, sådan var det. programmet har vi en blok, som vi kalder fem faste spørgsmål. Det er fem okay. spørgsmål, som alle ministre, der kommer igennem udsendelserne, bliver stillet. Og jeg stiller spørgsmålet, så kan du svare, så kan vi uddybe nogle af dem. Og det gælder i virkeligheden spørgsmål både om din kirkeministertid og din forskningsminister selvom vi stadig kommer til at tale lidt mere om den senere i programmet. Var der noget, du gerne vil have noget i din ministertid, som du ikke fik gennemført? Ja. Uh, jeg ville gerne have lavet en uh, faster ordning for den indledende konfirmationsundervisning, det man kalder minikonfirmanderne. Uh -huh. jeg, var, jeg var lidt... Jeg var generelt lidt for langsomt i aftrækket. Uh, en, en kære journalist... På det, der dengang hedde det frie aktuelt, som vi normalt omtalte som det prøveløst lade aktuelt, <laughs> uh, omtalte mig som regeringens intellektuelle forsigtig peter. Uh -huh. Og nu vil jeg sige, at når man er drop -out fra gymnasiet, så er det meget smigrende at blive kaldt intellektuelt. Men når så bæstede foret til, at det politiske liv belønner ikke dem, der står på terrongen og tænker, når toget køres, <laughs> Så den mindre uh -huh. Hvad ville du gerne have gjort i forhold til de der minikonfirmationer? Jeg ville gerne have haft et fast regelsæt for det. Og så altså et fast regelsæt for, at skolerne på samme måde som konfirmandundervisning skulle give plads til det. Når du siger et fast regelsæt, var det så i forhold til ind, altså jo, indholdet? i forhold til, at at, at råd og præster var ansvarlige for, at undervisningen blev gennemført. Okay. Fordi efter 75-ændringen af skolelovgivningen, så er skolens religionsundervisning jo, skal vi sige, pænt, kraftigt afsvækket. Forstået hvordan? Forstået sådan, at danskerne er på vej, de bliver religiøse af en Fordi du tænker, det er mindre kristendomsundervisning end det ja, her. Tidligere. fordi det er simpelthen, og dermed savner jo de også grundbegreberne for at forstå europæisk kultur. Og der andet, du er ikke noget for at gennemføre den, det som du gerne ville have gjort. Jeg ja, har det er nok været. Altså, jeg havde jo en drøm om at blive siddende i en forfærdig masse år. Det, ja. det er der andre der har haft ja. før dig og efter. Så det. Hvad var dit ministertids værste øjeblik? Det var nok episoden omkring udenhusen af Bente Junker. Ja. Fordi, at, og det vil sige, det kan man så ikke sige, det var måske ikke som minister, det ramte mig, det var som tidligere mange år i Burde man øh, have set det på forhånd, at hun ikke skulle være udnævnt? Ja. Ja. Men det var ikke noget, der blev drøftet i en særlig stor kreds? Det var det ikke, og, og altså, det er jo menneskelige fejl, som pinsvin i der at det fredede det ikke? Altså. <laughs> En anden ting, man også kunne nævne, det er sådan måske mere personligt, det var, at du havde nogle problemer med hjertet nogle ja. gange, mens du var, ja. var minister. Øh, nu har jeg læst det, det igennem, og den ene gang kunne man se, at det var sådan meget voldsomt fotograferet, og også lige frem, du kommer ud på borgen for Christiansborg, ja. man ser venstre Jørgen Vinter holder droppet på billedet. Ja. Han var Jamen, læge. Jørgen redde mig jo. Han var jo på borgen, og han havde sin lægetaske med. Og Hvor fik du... Jeg fik noget blodproppopløsende indsprøjtning med det samme op på, på sekretariatet. Og så siger han... Uh, har i hans kones telefonnummer, så ringer jeg hjem til min kone, og så jeg indlægget ham på Rigshospitalet. Nu går jeg rolig, han dør ikke af det her. Okay, og øh, der står i avisen gang, at din øh, partiform, eller, ja, partileder Mimi Jacobsen, hun kører med. Hun kører med, ja, og tror du ikke, hun var så uforskammet? Så hun ringede hjem, da vi var på vej ind på Rigshospitalet og siger, at han kommer, så han er begyndt at sige, vandet Okay, så, så var det berolelse til din kone det derhjemme. Og det var var jo, var jo altid noget. Øh, hvordan på, påvirkede det? Sådan? Altså, overvejede du, om du kunne holde til? Nej, det gjorde du? jeg faktisk ikke. Nej. Jeg, jeg opfattede det egentlig mere som et udtryk for en form for lettelse, end som en ekstra belastning. Altså i perioden op til, der havde jeg for det første fuldtidsjob. Hvor altså der, før du blev minister? Ja. Ja. For det andet havde jeg jobbet som landsformand. Ja. For det tredje var jeg medlem af kommunalbestyrelsen i Ja. Så jeg havde forholdsvis meget at løbe efter. Så det var faktisk nemmere at være kirkeminister? Meget nemmere. <laughs> med, hele, med hele det, og det kender du selv, det serviceapparat, der til rådighed for ministeren. Ja. Og det var, det var ren afslappning. ikke du sagt. Og ikke fordi kalenderen ikke var fuld, for det var den. Aha. Det var altid masser af mennesker, der gerne ville have at møde med ministeren. Men, men det var ikke det samme pres. Nej. Men, men det sker jo faktisk igen, så senere du får ja. en, en blodprøve. og det sker i forbindelse med bifidelsen på Grønland. Ja. Der er jeg lige blevet forskningsminister, ikke så ret kort tid før. Ja. Og forskningsudvalg havde været så venlige at invitere mig med på deres USA-tur. Og jeg har lært en ting, det er, at øh, man skal ikke træde folketingsudvalgene over tæerne, hvis man vil have en rimelig altså som minister. Aha. Så jeg sagde pænt, ja tak, men problemet var at jeg var også skudt i Grønland. Ja. Men det blev løst på den måde, at jeg fik tiltusket mig en plads på dronningens fly retur fra og nu umiddelbart efter bisbevægelsen. Ja. Så den der lille turisttur, de øvrige i selskabet fik ud af det, den blev smidt fra. Det var ikke noget at gøre ved. Og så direkte over i et fly i Kastrup, og så til John F. Kaldi, og så videre til at slutte mig til, til delegationen. Og på vej tilbage, da de andre tog hjem og slappede af, der skulle jeg så til Luxembourg. Uh, må det have været? Ja, det må det have været. Ja. Uh, til et rådsmøde, det første og eneste, jeg kom til at deltage i, så der var jeg en lille smule nervøs. Ja. Fordi forskningsområdet havde, var jeg ikke hjemmevand i på samme måde. Nej, og du var lige begyndt. Og jeg var lige begyndt, og så smed jeg ud og repræsentere kongerigets interesser og alt det der. Og det eneste, jeg gjorde, jeg betingede mig, at vi middagen om aftenen, der skulle jeg sidde ved siden af den dygtige pige i ministeriet, der havde området. Øh, men de snakkede om alt muligt andet, det gjorde hun også. Øh, men jeg blev lærte en ting. Jeg lærte, hvor dygtig vores administration er. Aha. Og hvor dygtig vores repræsentationskontor. Men så... Øh... Er. For de havde jo på forhånd, de vidste, hvad var vores holdning. Det vidste jeg også. Men de vidste også, hvad andre, de andre landes holdning. De vidste, hvor vi havde allierede, hvor vi havde modstandere, hvem vi kunne snakke med, og hvem det kunne være lige meget. Så det, det gik meget nemmere. Men det gav alligevel... Det gjorde så, at da jeg kom hjem, så klappede jeg sammen en gang. Ja, ja. Og der, øh, men du blev reddet en gang til, øh, kan ja. man sige. Øhm. er der noget for din ministertid du er over jeg er over den fortælling omkring det der flygtninge som gav den der det kan godt være at, at øh, du, kan, du kan måske prøve at forklare en anden ting som i hvert fald ligesom var op i medierne, det er sådan den eneste sådan anden sag ud over den med flygtningene som sådan giver dig jeg ved ikke, om det giver dårlig omtale, men i hvert fald, det var historien om, at der var ministerfruer med på rejser, betalt af det offentlige. Det var Kirsten Jakobsen fra Fremskridspartiet, der var efter, at øh, du og boligminister øh, Kofod Svendsen og en tredje minister, jeg lige i dette øjeblik har glemt, deres, den har jeg fuldstændig glemt. Den har du fuldstændig, fuldstændig glemt. glemt. Du får ja, det, det ellers i artiklerne. Øh. Det er rigtigt, at... Det er rigtigt, at... At på den tur, jeg havde til ud til... De danske menigheder i Fjernøsten, Hongkong og Singapore. der havde man været så venlig at invitere min kone med. Præcis. Og jeg tror i øvrigt også, at... Københavns biskopskone var inviteret med, og øhm, vi tænkte simpelthen ikke videre over det. Altså, jeg kan huske, at at, at, øh, at øh, Espersen, departementchefen, som var så meget omhyggelig med, at jeg ikke skulle komme galt af sted, øh, han sagde, at der, der forlægger en invitation, der er ingen problemer i det. Aha. Men det mente Kirsten Jacobsen ikke kun stillet ja, ja. spørgsmål til skatteministeren om samtlige ministres øh, rejseforhold. og der. hvad, jeg fuldstændig glemt Ja, Der har ikke gjort til dybt indtryk. Og det er det hvad, den, ja, ja. Det det var jo det, indtrykt, det, var det gode ved tiden, <laughs> men, men vi taler jo om samtiden her. Det er rigtigt. <laughs> og derfor tager vi det hele med. Nå, det næste det er, har du nogensinde bagt en rævekage? Eller lavet en rævekage på Christiansborg? <laughs> nu skal jeg jo grænske hjerter og nyrer, som man siger. Det tror jeg egentlig ikke. Måske mere, måske, mere i intern, måske mere i intern partikonkurrence. Ja, for eksempel. For eksempel, hvis jeg synes, at nogen var ved at dumme sig, så har jeg måske ikke været så ivrig efter at stoppe dem. Hvis det var nogen, som, øh, som kom, er, er, er, er det noget, du vil lette dit hjerte med? Nej, det er det Nej, men, men, men historien er jo sådan set fint nok i sig selv. Øh, det er måske også svært at bage revkager, når man kommer som minister udefra. Ja. Altså, hvordan mærkede du egentlig Jamen, det? Jamen, ved du hvad? Jeg havde, i modsætning til Bergstein, der havde forskningsministeriet før mig. Uh -huh. Og som kom meget galt afsted. Ja, så havde jeg jo løbet rundt i Christiansborgs kulisser lige siden Liberalt Centrum danne i 1965. Aha. Så, så du var medlem af, før du var medlem af Senere Socialdemokratiet, ja. Og jeg var altså Jeg tror ligesom folk opfattede mig som en, der hørte det inventar på en eller anden måde. Ja, ja. så altså, på en eller anden måde havde jeg en form for politisk værnblik, Aha. og derfor havde man ikke den samme... Jeg, blev, jeg føler slet ikke, jeg blev mødt med den der lidt mistro som som, ikke, altså som man let kan komme ud for, hvis man kommer ind af bagdøren, som man siger. Ja, ja, der kan også være det her med, at der findes nogle alliancer i forvejen, man har svært ved at bryde ind i. Også det. Men det lyder som, at, at Venstre og Konservative, i hvert fald på kirkeområdet, hurtigt blev brudt lidt op. Ja, men altså, Forskningsministeriet var jeg ikke vildt begejstret for overtaget. Mild sagt. Jeg synes egentlig nok. Men jeg blev så glad. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal lige have det sidste af de fem faste spørgsmål. Ja. Det hedder, hvem var din værste kollega på borgen? Min værste? Det er jo ikke om det. Er Det må også godt være folketingsmedlemmer, hvis det skal være. Det er man kan spørge på en anden måde, var der nogen, der skuffede dig? Ja, altså nu skal vi jo ikke blive ved med at hakke på bente. Det kan vi jo ikke blive ved med. Jeg vil også sige, at Fru Nørre Christensen var lidt af en skuffelse. Som var trafikminister under Slytter? Ja. Og hvad, hvad skyldtes det? Skal vi sige, at... Øh Kapaciteten måske ikke helt var dette. Vi skal tilbage til rokaden i begyndelsen af 1994. Du bliver, som der stod i et portræt af dig, minister for tro og viden, kirkeminister og forskningsminister. Mm. Du sagde lige før, at du var ikke så begejstret. Nej, det var ikke. Hvordan, øh, hvordan, hvordan foregik det den her gang? Jamen, det, foregik, jamen, det var også en sen opringning. Og der sker det, at jeg har ikke nogen anelse om, at der er noget på vej i den retning. Måske nok en omdannelse, men jeg ikke forestille, mig, at den skulle implicere mig. Nej. Og jeg er faktisk til møde i vores meget lille lokale CD-forening nede i Hanslov og det har jeg ikke fortalt ministersekretæren, så hun var ganske ulykkelig, den stakkels Anne-Sophie, og hun vidste ikke, hvor hendes minister var, da først statsministeren og senere partiformanden ville have fat i. Men det var jo synd for hende. Ja. Men da jeg så var hjemme godt... Det var før efter... mobilerne. Ja. Da så jeg hjemme godt efter, efter midnert, så jeg Mimi Rød, og som sagde, at du skal overtage Svens minister. Jeg ja. vil. Det er sjovt, du siger faktisk begge gange, når, når Mimi Jakobsen ringer til dig, så siger hun, du skal det, du skal det, det er ikke der, ikke, der ikke stillet spørgsmål. Nej. Altså ved du hvad? sådan et lille foretagende kan kun holdes, øh, øh, fungere, hvis man nogenlunde gør det, man får besked på. Aha. Ikke at der ikke ligger debat bag, hvis man selvfølgelig gør det. Ja. Hun vidste godt, at området, ikke var mit spidskompetence. Hun vidste også godt, det interesserede mig et eller andet sted. Talte de om, om det? Nej. Nej. Nej, jeg fik bare besked på overtaget. Og der er ikke nogen af det her, det har spurgt ikke alle ministerer om, men en del. Altså, fik du noget at vide om, hvad der forventedes af dig fra statsministeren eller din partiformand i forhold til... til altså, jeg havde området? en helt klar forventning om, alle for, mening om, at forventningen til oprettelser af det ministerium, og det behøvede man sådan set det at forklare med, da jeg skulle overtale det, fordi det mm -hmm. lå i luften, da det blev oprettet. Det var, at man ville have først og fremmest mere anvendt forskning. Mm -hmm. Det var slagordet om forskning fra forskning til faktorer, der hærvede diskussionen dengang. Mm -hmm. Men jeg tænker, det er jo også lidt, altså det blev oprettet året før, da regeringen bliver dannet. Det er din partifælle Svend Bergstein, som var den anden, der blev heddet ind udefra for dem, der ikke ved, det er meget kendt fra TV-major, ja. i forbindelse med golfkrigen, mm. øh, med Irak og Kuwait og alt det. Øh, og han bliver, for at sige det pænt, ikke nogen stor succes øh, på den øh, måde Det skal man sige én ting. For det første, at det var ikke hans kendt tid fra TV, der placerede ham i CD. Han havde faktisk gjort et stykke organisationsarbejde inden 6 år før, i om må, som sige mit forretningsudvalg ja. som, som landsformand. Så, så den, den var god nok. Men Svend forstod ikke, at når man var minister, så var man folketingstjenere, og man var ikke blevet en farlig fin mand. Det og der var... der var rigtig mange kvaliteter, en fremragende analytiker på mange måder, øh, men det fik han så altså ikke analyseret frem til, at Folketingets forskningsudvalg og ikke mindst det største regeringspartis medlemmer af samme udvalg, var det nok en god idé at holde en god kontakt til. Uh -huh. Han går, han bliver jo rokeret ud. Man siger jo, at han udskrev sin egen fyreseddel, fordi han sådan offentligt sagde, at ministeriet var blevet for lille fra starten, når det har ikke rigtig blevet til noget, og så videre, og så videre. Det er han da ret i. Ja, men jeg tænker bare, det må da være med en vis ærefrygt, eller hvad man skal sige, bekymring måske mere, at træde ind i sådan ministerium, som I offentligt havde sagt, ikke havde fået nok ressortindhold ved regeringsdannelsen. Ja, blev så glad for den. Ja. For det første, så... Det var nogenlunde samme størrelse som Kyrkegården, der 49 medarbejdere. De var dybt optaget af nu at få det her fungere. Mm -hmm. Det andet er også, at formanden for, for forskningsudvalget, det var Bernd Hård, han havde haft det som undervisnings- og forskningsminister i siden middelalderen engang. Ja, 10,5 år under slutter. Ja, noget i den retning. Og hans næstformand, det var SF'eren, Kjell Rabbik Møller, som var forskningsmenneske selv, uh -huh. at de kunne sagtens, de to kære mennesker, have skåret mig i bitte små stykker og serveret mig som råt kød for <laughs> pressen. Det havde været den mindste kunst, uh -huh. fordi jeg vidste for lidt kontant om området. De var så hjælpsomme, optaget af at, det til at fungere. Jeg oplevede det lille års tid, som Dansk styrer når det bedst. Hvad var så de vigtigste sager øh, for dig? Æ, de vigtigste sager, det var selvfølgelig at få, rent udsagt sagt, at få arbejdspladsen til at fungere. Mm -hmm. Altså fordi det var et nyt ministerium, der ja, startede, var lidt kaotisk? og fordi man havde haft den der oplevelse af, at ministeren måske ikke helt vidste, hvad han ville med det. Mm -hmm. Og jeg, vil sige, ja, og jeg havde en fremragende ministersekretær, som lærte mig meget bare, bare sådan en lille bitte ting. At jeg sidder en dag med et kompendium ved skrivebordet, jeg kan ikke huske emnet, men siger spontant, da jeg læste igen, det er godt nok det fremragende stykke arbejde, det her. Og så siger Torgild, så skriv det lige, nu tager I mange inden du sender tilbage dem, der er lavet det. Selvfølgelig. Ja, for at få ja, altså det er jo en elementær for enhver leder at huske og sige pænt tak for noget, der er lavet godt. Man kan se i flere af dine tiltrædelsesportrætter, at der bliver du spurgt ind til det, man kaldte Bergsteins Hjertebarn. Jeg tror, det hedder Bioteknologisk mega -institut. Det ved jeg så ikke, hvad jeg svarede på. Du, du svarer umiddelbart, at det ved du ikke, hvad du vil gøre ved <laughs> ja, i, i fleste steder. Det vidste jeg faktisk ikke. Han havde sådan en idé, om man skulle få en Nobelprisvinder et, ja, ja. Et ansat som direktør, og dansk forskning skulle ja. katapultere det skal så jeg hurtigt. Ikke, det skal jeg ikke. Det, jeg skal ikke kommentere. Hvad, hvad, men, men det havde jeg simpelthen ikke tilstrækkeligt i til, det, og hvis... Hvis, jeg, hvis det var noget, ministeriet var gået ind i, så havde jeg selvfølgelig ved gode folk hjælp sat mig ind i det. Altså anderledes er det jo ikke. Du er kun øh, forskningsministeren 7-8 måneder i virkeligheden. Ja, ja. Altså, de fleste siger i virkeligheden, det tager næsten et års tid at sætte sig ordentligt ind i et ministerområde. Det gør der også. Altså nåede du det aldrig rigtigt på forskningen? Ikke helt. Men jeg nåede at få nogle hovedsynspunkter, jeg nåede for eksempel at komme, og, og det, det var jeg nok for pæn i retning af at sige noget. Jeg nåede at blive enig med mig selv om, at den der totale lægge vægt på den anvendte forskning og forskningsfakturer, at det i det lange løb ville være ødelæggende for forskningen. Aha. Fordi det er grundforskningen, der er kilden også til anvendt forskning. Aha. Men det det betyder ikke, er... ikke, at det ikke er vigtigt med anvendt forskning, men det er afgørende, at det ikke svækker opmærksomheden omkring grundforskning. Aha. Alt, det der, som, alt det der, som en glistrup kunne gøre grin med, at de sidder og nørkler med ting, som ingen ved, hvad det er. Aha. Nej, det er der ingen, der ved, hvad det er, og derfor er der heller ingen, der ved, hvad der kommer ud af det. Men der kommer noget ud af det. Men det var en erkendelse, du ikke rigtig nåede at omsætte til politik. Nej, altså jeg fik den meget stærkt præciseret på et besøg i Japan, hvor en, øhm, vi skulle underskrive en aftale om studentudveksling. Mm -hmm. Den her japanske professor siger, at den er meget glad for, fordi han insisterer på at have mindst en vesteuropæer eller nordamerikaner på hvert studenterhold. Og så spørger vi jo nysgerrigt, hvorfor. Mm -hmm. Ved de I det, jeg prøver dig. Fordi ellers er der ingen, der stiller de frække spørgsmål. Vores konfuciansk opdraget studerende, de siger, vel, når læreren har talt. Aha. Det er noget meget væsentligt om højere undervisning og forskning. Mm -hmm. <coughs> og så ved samme lejlighed siger han så, jo, I skal passe på, at I ikke udtørrer grundforskningen. Men det vi, har vi gjort, og derfor kommer vi til at mangle. Men samtidig præsenterer du og Mimi Jakobsen jo også udspil til anvendelse af forskningsviden i Danmark, og det er måske mere i den gamle tænkemåde. Hvis det jeg siger, er mere den gamle tænkemåde. Ja. Det er mere noget, der var sat på skinner og som kørte. Men derfor er det jo ikke forkert, altså... Man skal bare man skal bare huske kilden bagved. Der er folketingsvalg i september 94 og centrumdemokraterne får det man kun kan kalde et dårligt valg. 2,8 procent af stemmerne lige over spærregrænsen, Fem Folketingsmedlemmer ved man kan sige, at regeringspartneren Følge, helt ud, så dem går det jo selvfølgelig værre. Men ved dannelsen af den nye trepartiregering efter valget får set en da en ministerpost mindre end hidtil. Man er simpelthen gået fra fire til tre til to i løbet af mindre end to år. Og det er dig, der trækker det korteste strå. Hvad tænkte du? Jeg tænkte, at det på den nærmeste var en selvfølge med den tilbagegang. Hvis jeg var partileder og var på kanten af spæregrænsen, og kunne vælge mellem Sundhedsministeriet og Kirkeministeriet og forskning. Ja, og forskning. Men, men kun i kombination, så, så ville jeg have valgt ligesom i går. Men hvad tænker du om din egen, din egen politiske karriere, så at sige... Jeg ved godt, du også sidder i kommunalbestyrelsen, men, men den er meget sådan lodret startende, og nærmest lige så lodret slutende. Ah, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om den er lodret startende. Jeg var faktisk med i, i partiets ledelse næsten fra starten. Ja, altså i den organisatoriske ledelse. Ja, og nu mente jeg mere på... på sådan... ja, jamen, det er rigtigt, men... Øh... Ja, det føltes sådan set. Altså, jeg havde afløb for den interesse, jeg havde for politik, og Det havde jeg hele vejen igennem. Og selvfølgelig der er der en ting, der over mig. Og det har jeg aldrig nogensinde opnået valgt i Folketinget. Ja. Altså tre måneder som subland på et eller andet tidspunkt. Aha. For de er jo trods alt det pæneste. Kan du huske afskedsreceptionen, hvor du skulle give stafetten videre? Nej, det kan jeg faktisk næste. Jo, det kan jeg i Forskningsministeriet. Ja, det var Frank Jensen, ikke? Var Frank Jensen. Frank fra 5. af, som gode en sagde dengang. Fordi han så så ung ud. Ja. Hvordan foregik det? Jamen, det foregik pænt og roligt med, at, sagde, at det var selvfølgelig. Altså, den der tradition med udveksling af hvor var ikke opstået dengang. Nej, det er jeg så misundelig på, hver gang jeg hører fra den kan... minister der har siddet noget tidligere. Den kom først senere. Men øh, jamen altså, for det første kunne jeg godt lide Frank, så det var jo ikke så svært. Uh, og for det andet, så var det nok vigtigt for ministeriet, at det havnede hos det store regeringsparti. Ja. Mm -hmm. Fordi det havde været svært for jer rigtig at få det op og flyve. Ja. Ja. Kan du huske fornemmelsen af at gå ud af ministeriet for sidste gang? Nej, det har jeg stort set glemt, for det var, det var langt hen på aftenen, for det, det trækker jo så frygteligt ud på det tidspunkt. Hvorfor der var det? Jamen fordi at de fik ikke jo ikke snøvlet færdigt, øh, de højere damer og herrer. Så, så min egentlige afsked med forskningsministeriet, det bestod i, at, og den var jeg meget, meget, meget, meget glad for, den bestod i, at chefgruppen inviterede min hustru og jeg på en frokost en fjordendags tid efter. Aha. Det var ret hyggeligt. Ja, der kunne man ligesom tale om, ja. om minderne, og nogen kunne måske ja. tale mere frit. Ja, måske både, også det. Ja. Både minister, der er for det, måske ja. det ved jeg ikke. Ja. Du er jo ikke, når man nu læser om dig, og måske også når vi hører her, du er jo ikke typen, der har givet, sådan, haft det store ramachan omkring dig. Øh, information giver dig som satirer, den kombinerede decibel- og trappistpris for konsekvent lydløs og lydefrihed <laughs> ved, ved, ved, ved, ved årskiftet skiftet æ, 93, 94 Og jeg må sige til din æ, store ros, har jeg ind at jeg har været inde og se, at du skriver endda et større indlæg æ, som tak ja. æ, for satiren. Altså, den politikertype du er, kan, kan, vi den overhovedet kunne klare sig i dag? Det tvivler jeg på. Det tvivler du på. Ja, det gør jeg faktisk. Og hvorfor? Jamen, da støjen er blevet for meget. Ja. Øh, altså, jeg husker... Jamen, jamen det har jo plaget mig hele tiden. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Øh, da jeg aflyste Erhard Jacobsen i 75 i Radiorådet, ja. der skrev politikken, at jeg var hans diamantrale modsætning, jeg var savlig og stilfærdig. <laughs> det var så med, om hvad man ville. Ert, var jeg var i hvert fald ikke lydløs så meget, kan alle blive enige om. Nej, det kan man ikke sige. Men så til for de bæst der skriver den der artikel. Men der er kun en græs forskel mellem det stilfærdige og det kedelige. <laughs> så der øh, var man også inde på noget i samme, øh, i samme stil, ja. men jeg tænker om man kan sige det er måske også derfor du ikke blev valgt til Folketinget. Det er det nok. Ja. Det er det nok. Men du blev valgt lokalt. Øh... Ja. Ved flere lejligheder? Ja, ved to lejligheder. Ja. Ja. Faktisk efter at se, at det var lukket, der var jeg kandidat i Haslev for en borgerlæst. Det var efter ved, ved sammenslutningen af Faksa og Haslev kommuner. Aha. Men, men bortset fra det. Øh, men øh, det var jo ved at sige, at øh, uden at skulle rundt i, Anne Melchers bedømmelse om, at jeg var helt uden gennemslagskraft, at ved det sidste folketingsfald, vi deltog i, der, fie, der var min andel af det stemmer i min storkreds lige så stor som hans Ja, storkreds. Så, så efterhånden var det nok alligevel ved at igen, hvis du havde længe nok. Men partiet oplevede så i 2001 ja. i øvrigt med Anne Melch en ja. dramatisk udgang af Folketinget efter ja. diskussionen om moderat fysisk pres, i Israel, ja. og Arnes udtrædende af partiet, efter ja. mange år har været en central figur. Ja. Det var på mange måder en meget trist udvikling. Arne er jo, var jo, om man så må sige, det talte danske sprogs suveræne mester og fremragende taler. Meget farverig Meget fagrig. Og meget, altså med nogle sætninger. Altså, han var virkelig en fremragende taler. Det var virkelig talt brug på højt niveau. Men temperamenterne kunne ikke længere, eller hvordan man skal sige det? Arh, jeg ved ikke, der, der var også noget kluntet håndtering, jeg men det vil jeg helst ikke ind i detaljer om, fordi det fører for vidt. Det er helt i orden. Arne? Olof Andersen, eller A.O. Andersen, som du har været kendt under i det politiske liv. Du skal have tak, fordi du kom og gæstede Ministertid. Selv tak. Du har lyttet til Ministertid her på 24-7. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit af Ministertid. Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit af MinisterTid på 24-7-appen eller hvor du plejer at høre din podcast. Tak for i dag og på genhør i næste uge.